Yuk, dukung UFIT TV Dengan belanja di UFIT Star www.uvistar.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi Nahmaduhu Nasta'inuhu Nasta'firuhu Wa na'udhu billahi Min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu Fala mudillalah Wa mayudlil Fala hadialah Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika la, Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanut taku allaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa basta minhuma rijalan kithira wa nisa'ah. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسرح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة أما بعد فإن أسق الحديث كتاب الله واخر الهدية لمحمد صلى الله عليه وسلم Wa syar'al umri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Ikhwan filah rahimani Warahmatullahi wabarakatuhmullah Kita teruskan kembali kajian kitab Iktikad A'immati Alil Hadis Akidah para Imam Alil Hadis Yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili Rahimallahu ta'ala Pada kesempatan yang lalu Kita sampai kepada bab an nuzul ila sama'id dunia. tentang salah satu sifat Allah yaitu bahwasanya Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir kata al-imam Abu Bakar Ismaili rahimallahu wa annahu azza wajalla yanzilu ila sama'id dunia. bahwasanya Allah azza wajalla turun ke langit dunia alama sahabil khabar an rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sesuai dengan apa yang telah sahih Dari sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bila iktiqa dikaifiyatih Tanpa kita membayangkan Bagaimana turunnya Allah tersebut Ikhwanifillah Rahimani Warahmatullahi Wabarakatuh Sudah kita sampaikan kemarin Bahwasanya hadis tentang turunnya Allah Itu hadis yang mutawatir Kata para ulama Ada 23 perawi dari kalangan sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasalam yang meriwayatkan hadis tentang turunnya Allah سبحانه و تعالى dan ini adalah ijma ulama tentang wajibnya kita menetapkan sifat turun bagi Allah سبحانه و تعالى ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir dan ini merupakan eh, salah satu sifat yang wajib kita tetapkan apa adanya tidak boleh kita menyerupakan dengan turunnya makhluk tidak boleh kita bagaimanakan sifat turunnya Allah, tidak boleh kita ayat mentakwil turunnya Allah dengan turunnya perintahnya atau turunnya rahmatnya atau turun malaikatnya dan sebagainya ya, kita tetapkan apa adanya Allah turun ke langit dunia sebagaimana yang telah Rasul sabdakan dan yang telah dipahami oleh para salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya tidak ada seorang sahabat pun yang mentakwil Ya, turunnya Allah dengan turunnya rahmatnya Dengan turunnya perintahnya Demikian pula para tabi'in dan para tabi'u at-tabi'in ya, Kemudian tidak boleh kita menolak sifat turunnya tersebut Pada pembahasan terakhir kita kemarin Kita sempat membahas tentang kedustaan ahli fit'ah Terhadap Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala ya, Provokatornya di antaranya adalah Ibn Batutah ya, Seorang pengelana yang suka menulis eh hasil eh sejarah yang dia tulis namun di situ kata ulama banyak kedustaan banyak kepalsuan eh di antaranya dia mengatakan dia pernah sampai tiba ke Damaskus ibu kota Suria eh sekali lagi semoga Allah swt menolong kaum muslimin dari eh, penjajahan penindasan keburiman. Kelompok Basar Asad dan sekutunya. Semoga Allah menghancurkan mereka semuanya. Dan semoga Allah memerangi kelompok Syekh al Kelompok Syekh Al-Useriyah Al-Hawsiah. Di mana saja mereka berada. Kata Imbatuta, dia pernah sampai ke kota Damascus. Tanggal 9 Ramadan tahun 726 Hijriah. Dan dia melihat katanya. Ya, melihat Syekh Islam mengatakan. Turunnya Allah ke langit dunia Seperti turunnya aku dari mimbar ini Kemudian beliau turun dari mimbar Ini kedusaannya Ibn Battuto dan ini dinukil oleh Al-Bidha Sampai di negeri kita Ayah, Sebagian tulisan Al-Bidha Mereka menulis hal tersebut Untuk menuduh Syekh Islam Atau ajaran wahabi Sebagai mujassima yang menyerupakan Allah Dengan makhluk min dalik. Kita dari awal Kajian kitab akidah Tauhid asma wasifat tidak pernah kita menyerupakan Allah dengan makhluk, bahkan kita apa yang eh, mengatakan kita tetapkan apa adanya tanpa menyerupakan dengan apa makhluk. Nah, ya. Dan persamaan kata tidak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Allah punya wajah, makhluk punya wajah, namun tidak sama antara wajah dengan wajah makhluk. Ya, dan sudah kita sampaikan bantahan kepada kelompok asyariah bahwasanya ketika mereka mengatakan kita adalah penyirupkan Allah dengan makhluk. Eh, kita dituduh menyerupakan Allah dengan makhluk Dikarenakan kita menetapkan eh, Sifat Allah SWT Mereka juga sebetulnya juga eh, Menyerupakan Allah dengan makhluk Mereka menetapkan tujuh sifat Sifat Al-khaya kehidupan Sifat ilmu, sifat Al-kalam berbicara Sifat asama as pengendengaran Sifat Al-basar penglihatan Sifat Al-iradah, eh, kehendak Sifat Al-kudrah, kekuasaan Sifat itu semuanya ada pada makhluk makhluk punya kehidupan, makhluk punya ilmu, makhluk punya akal, makhluk punya asam, pendengaran, makhluk punya pendengaran, iraaja' al-qudrah. Apakah mereka juga tidak jatuh ke dalam penyerupaan? Ya. Namun itulah kontradiksinya ahlul bid'ah. Ya. Walau kana min inda ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan Seandainya itu bukan dari Allah, maka mereka akan mendapatkan kontradiksi pertentangan yang banyak. Itulah al bid'ah. Ya. Kalau kita eh konsisten kita mengatakan semua sifat Allah wajib tatkan tanpa menyerupakan dengan makhluk mereka apa plimpan hanya menetapkan tujuh sifat yang lain mereka tolak yang mereka yang lain mereka apa takwilkan eh, makanya mereka menuduh kita sebagai Eh mujasimah musyabbihah eh padahal naudzubillah min dalik sudah kita sampaikan tidak boleh menyerupakan dengan makhluk ya eh, mereka berusaha untuk menggiring manusia kepada ajaran mereka dan menjauhkan umat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Ya, meskipun mereka mengaku Ahlus Sunnah, ya, padahal mereka alu albidah. Ya, atau, ataukah usnah ya sudah Ahlus Sunnah, namun kawi sepuluh. Ya. Ya, berapa saat yang lalu ada muktamar di Sisang, di Cisnya. Ya, mereka kumpul mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Asy'ariyah dan Maturidiyah saja. Nauzubillahi min dalik. Ya, padahal kau teliti-teliti Ahlus Sunnah wal Jamaah Ayah adalah yang menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang ditetapkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu tabiin dan tabi'u at-tabiin. Kalau mereka mengaku al-sunnah ya sudah al -sunnah. namun kawai 10 ay al yang imitasi yang palsu. Naam. Namai al-sunnah, namanya saja al kalau yang sebenarnya yaitu berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu Ini sunnah Rasul. Rasul mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Ila sama di dunia, hina ya bokal sulu kita turun ke langit dunia, ya pada sepertiga malam terakhir. Fayaqul man yadu unifa asajibulah. Barangsiapa berdoa kepada aku, aku akan kabulkan. Man yas aluni fauqtiyah. Barangsiapa minta kepada aku, aku akan beri. Man yastafirun faafirullah. Barangsiapa minta ampun, aku akan ampuni. Ya, sekali lagi yang muat dan disohkan oleh para ulama alil hadis. Ya, namun itulah alih bijak. Ketika mereka sudah tidak punya dalil, tidak punya hujah melawan alis sunnah, mereka membuat banyak kedustaan sejak dulu maupun sekarang. Di antaranya mereka menuduh Syekhul Islam Taimirahim Allah menyerupakan turunnya Allah dengan turunnya beliau. Eka ya, burat kalimatan tak rujumin afwahihim iya kuluna ilah Ya, tidak sungguh besar. Ya, sungguh dusta. Apa yang keluar dari mulut mereka? Ya, kabrat kalimatan takhrujumin afwahim iya kuna ilah khatibat. mereka berkata kecuali dusta. Itu adalah ya jinuhom jinuh alidbidah alkerib. Harus antum ketahui ini adalah ya prinsip yang harus antum pegangi Agamanya alidbidah itu alkerib dusta. Jangankan untuk berdusta atas nama kita berdusta nama Allah saja mereka apa berani? Ya mengatakan ini adalah ibadah pada itu bid'ah awa yaquluna allahl kadziba mereka adalah orang yang berdusta atas nama Allah maka mudah untuk berdusta atas nama manusia ya, Dan yang paling dusta adalah kelompok Syiah, al Rafidho kata Al Imam Syafi'i rahimallahu beliau mengatakan maroaitu qauman asyhada bizur minar rafidho aku tidak pernah melihat kelompok ahli, ahli albid'ah, kelompok ahwa nafsu yang lebih berdusta daripada Syiah Ar Artinya, kelompok Al-Bidha Mereka banyak berdusta Cuma yang paling banyak adalah kelompok Syiah Al-Rafidha Kembali kepada pembahasan ya, Ibn Battuta mengatakan Dia melihat Syekhul Islam Allah, Itu berkhutbah Di Masjid Jami di Dimasqus ya, Pada hari Jumat ya, Padahal ya, Kata para ulama Untuk membantah kedusaan tersebut Yang pertama, buku-buku Syekhul Islam Ibn Battuta Ya, Sangat banyak tentang akidah Dari mulai yang kecil sama yang paling besar Ada al aqidah al-wasitiyah Ada al aqidah al-hamawiyah Ada aqidah al akidah tatmuriah. Bahkan beliau mengkhususkan Syarhu hadisin nuzul Syarah hadis tentang turunnya Allah Beliau punya kitab khusus Dari kesekian buku-buku tersebut Tidak ada beliau mengatakan Turunnya Allah seperti turunnya makhluk Apalagi seperti turunnya beliau dari mimbar Bahkan beliau melarang daripada eh, At-Tashbih at atau At-Tamsil. Eh, silakan lihat dalam kitab-kitab tersebut. Eh, dan justru kita pelajarkan, sudah kita ajarkan beberapa kitab tersebut di tengah-tengah kaum muslim. Tidak ada. Beliau menyerupakan Allah dengan Al-Makhluq. Itu yang pertama. Buku-buku eh, ya, beliau sebagai saksi beliau terlepas dari kedustaan tersebut. Yang kedua bahwasanya dari tanggal ya eh, dari sejarah itu sudah kelihatan Eh Ibn Imbatuto mengatakan Dia masuk ke kota Dimascus Atau Damaskus Tanggal 9 Ramadan Tahun 726 Hijriah Tahun 726 Hijriah Padahal dalam sejarah disebutkan Bisa dilihat dalam biografi Syekhul Islam Beliau di penjara Gara-gara hasutan kelompok Al-Bidha Ya, Al-Bid'ah ketika enggak bisa melawan hujjah al-sunnah lapor kepada penguasa ya dan penguasa pun ketika terpengaruh maka beliau atau mereka berbuat dolim kepada uh, ulama-ulama al-sunnah wal jamaah Syekhul Islam tamarohimalloh masuk penjara itu bulan Sya'ban sama tahunnya 726 Hijriah mana yang lebih dulu Sya'ban atau Ramadan ha ya dan beliau tidak keluar dari penjara tersebut sampai meninggal dunia. Eh, kalau tidak salah bulan Dzulqadah tahun 728 hijriah. Dua tahun kurang lebih beliau di, di penjara pada waktu itu. Ya, di sebutkan dalam sejarah beliau mulai bulan Sya'ban 706 hijriah sampai Dzulqadah 728 hijriah beliau berakhir meja tidak keluar sama sekali. Maka ini jelas menunjukkan akan Kedustaan. ...seorang yang bernama Ibn Battuta... ...dan itu sekali lagi diambil oleh... ...sebagian... ...Eklahun Palipida... ...untuk menyujudkan... ...Dakwa As-Salafiyah... ...Dakwa Al-Sunnah... ...Dakwa Syekh Islam... ...Ibn Thimiyah... ...Rahimallahu Ta'ala... filah, ...Rahmani Warahmukumullah... ...kemudian yang ingin kita bahas... dan ini dibahas juga dalam kitab... ...Syarah Itikol A'imad Al-Hadif... ...oleh Syekh Hamad bin Ibrahim bin Al-Uthman... ...tentang masalah tadi... Kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Dalam semua sifatnya. Kita yakini Allah turun. Ya, seperti. Ya, atau sesuai dengan. Kesempurnaan zat Allah SWT. Walam yakullahu kufan wa ahad. Laisa kamisi syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Dengan zatnya. Dengan sifat Allah SWT. Kemikian pula. Bila takif. Sebagaimana kata. Al Imam Mu'malik Rahimillah Taala beliau mengatakan al istiwa umalum wal keifumajul Allah istiwa tinggi di atas al arsh itu sudah dipahami secara bahasa maknanya kata ulama At-Tabi'in, Abu Aliyah dan juga mujahid dalam Sayyid Bukhari. arti istiwa adalah Allah wartava Allah tinggi di atas al arsh ya. kemudian kata beliau wal keifumajul bagaimananya Allah eh, tinggi di atas ar arsh itu majul, tidak ada yang bisa mengetahui Ini masalah gaib ya. Dan sudah kita sampaikan tidak tidak akan mungkin Seorang itu bisa membagimanakan sesuatu Kecuali dengan salah satu Dari tiga hal Yang pertama melihat zatnya Pernahkah kita melihat zat Allah Tidak pernah Maka tidak mungkin bisa membagimanakan Sifat Allah Yang kedua Kita bisa membagimanakan sesuatu kalau kita pernah melihat yang serupa dengan sesuatu itu. Apakah pernah kita melihat sesuatu yang serupa dengan Allah? Tidak pernah. Nah, ya, tidak mungkin kita bisa membayangkan tentang zat atau sifat Allah SWT. Yang ketiga, kita bisa bagaimanakah sesuatu kalau ada kabar berita tentang bagaimananya sesuatu itu. Sedangkan sifat Allah tidak ada kabar dari Al-Quran dan Sunnah tentang bagaimananya. Kita hanya diberitahukan Allah punya sifat demikian. Allah punya sifat wajah. Punya sifat tangan. Punya sifat turun. Allah tinggi diaz aras. Allah punya sifat ghodob kemurkaan. Allah punya sifat kasih sayang. Allah punya sifat ridah. Allah punya sifat mahabbah cinta. Cuma disebutkan ya itu saja. Maka kita alusun wal jamaah mencukupkan diri dengan apa yang Allah telah sebutkan. Dan juga yang disebutkan Rasulullah Wasallam. Demikian pula masaturannya Allah. Rasulnya mengatakan Allah turun ke langit dunia, sudah selesai. Kita imani apa adanya. Tidak boleh kita membayang-bayangkan Akal kita tidak akan sampai kepada hal tersebut. Sebagaimana kata Imam At-Thahawi, eh kata beliau la tudriku al-afham wa la al-auham. Eh bahwasanya eh akal pikiran kita, benak kita tidak akan mungkin sampai kepada Membagaimanakan sifat-sifat Allah tersebut Kita imani apa adanya Tanpa merupakan Allah Sifat Allah dengan makhluk Dan kita tidak boleh apa Membayang-bayangkannya Kata Imam Malik tadi Ya Allah tinggi dia searas Itu maklum Sudah dipahami Wajib kita yakini Wajib kita tetapkan Namun bagaimananya Allah tinggi dia searas Ini kita apa tidak tahu Makanya al-sunnah itu Menyerahkan masalah bagaimananya kepada Allah Bukan menyerahkan maknanya kepada Allah sekarang ini muncul ahli bid'ah yang mereka ingin menggering umat kepada kesesatannya. Dengan mengatakan dan berdusta atas nama salaf. Yang eh, mereka mengatakan salaf dulu itu mentafwik, menyerahkan maknanya kepada Allah. Tidak tahu apa makna ar-Rahman al-Asistawa. Eh, ini adalah, eh, sekali lagi antum harus yakin ahli bid'ah semuanya itu kaddabun, dajalun, semuanya. Eh, tidak ada pengecualian. Sebagaimana katul Iyam Syafiq tadi, dan yang paling berdusta adalah kelompok syia ar-Rafidah. Eh salah satu tokoh agama di negeri kita mengatakan asalah as mereka menyalahkan makna ya eh, Allah istiwah aras tidak ada yang mengatakan salaf dahulu ya eh, tidak ada salaf yang mengatakan Allah istiwa ya eh, bersama yang di atas as atau tinggi di atas al aras mereka menyalahkan maknanya kepada Allah wallahu alam apa maknanya ini kadzabun kan kata Imam Malik tahu jelas Imam Malik membantah ucapan tersebut Imam Malik mengatakan al istiwah um maklum Allah di atas al-aras itu maklum. Dipahami maknanya. Ya. Sudah apa jelas? Ucapan tokoh tadi itu dusta. Karena Imam Malik mengatakan. Dan beliau termasuk salafus salafus ya, salafus. Mengatakan. hati Ar-Rahman al-Asistawa. Itu sudah dimaklumi oleh para sahabat tabi'in dan tabi'u. Az-Tabi'in. Ya Ini adalah apa? Kedustaan. Yang kedua. bahwasanya Allah SWT. Ya. Ya. Telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikatakan walau alam apa mana araman ala Asis Tawa, maka seolah-olah apa? Dia menuduh Rasul juga tidak paham makna ayat tersebut. Ketika Rasul membaca ayat wajah betawajurabikadul Jalali walikroq kakala wajaropmu, seolah-olah apa? Ketika mereka mengatakan Ya ini maknanya wallahu alam enggak tahu seolah-olah Rasul juga tidak tahu. Ini sekali lagi, tuduhan keji kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau kemungkinan yang kedua, Rasul tahu cuma Rasul tidak menyebut, tidak mau menyampaikan kepada umatnya. Alias menyembunyikan naudzubillahi min dalik. Dua-duanya eh, jelek, tuduhan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan al-mufawwidhah syarru alil bidah Kelompok yang menyerahkan sifat-sifat Allah. Atau makna sifat-sifat Allah kepada Allah. Itu sejelek-jelek. Kelompok ahli bidak. Kenapa tadi? Mereka menuduh Rasul. Tidak tahu maknanya. Ya. Atau Rasul tahu. Cuma tidak menyampaikan kepada kita. Kedua-duanya apa? jelek. Ini sekali lagi. Ahli bidak demikian. Dan itu ada di tengah-tengah. Ya, kaum muslimin di negeri kita. Makanya ya, harus kita apa selektif. Waspada. Karena fitnah syubhat ada di mana-mana. Takwanifilahi rahmani wa rahmatukum Allah, alkaifu majhul. Bagaimana yang Allah turun? Ya, kita apa? Ya, tidak boleh membayang bayangkannya Kemudian tidak boleh kita mentahrif, bila tahrif tanpa kita mentakwil, menyelewengkan dari makna yang sebenarnya. Jelas-jelas Rasul mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa taala, yang turun ada Rabb kita. Ya, ila same dunya ke langit dunia pada sepatiga malam yang terakhir mereka lebih A dan ini pernah kita dapat juga dalam eh, kitab kitab bahasa Arab, kitab kitab Nahu. Makanya ahli sunnah wal jamaah punya misi dan visi tasfiyah wa tarbiyah untuk menegakkan ya, masyarakat yang Islami untuk menegakkan hukum Islam di ya, atas muka bumi ini untuk menjadikan umat Islam dari jaya harus ada tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah memurnikan Islam dari kotoran yang menempel. Dari kotoran syirik, kotoran bid'ah, kotoran pemikiran sesat, ya, liberal dan seterusnya. Dan mentarbiyah umat di atas Islam yang murni bersih. Sebagaimana yang Rasul katakan, taraktuakum 'alal mahajjatil al baydha lairuha kana hariha la yaziqunha ilah halik. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya sepati, siangnya. Ini yang ingin apa kita sampaikan kepada umat, Islam yang putih bersih tanpa kotoran syirik, khurafat, albid'ah dan pemikiran-pemikiran sesat yang lainnya. Di antaranya apa? mentasfiyah, di antaranya juga kitab-kitab bahasa Arab, ya. Ada kelompok-kelompok ahli bid'ah yang menyusupkan akidah mereka ke dalam apa? kitab bahasa, ya. Di antaranya dulu kita pernah belajar suatu kitab nahwu di situ ya, disisipkan akidah asy'ariyah yaitu tadi seperti contoh ayat waja'a rabbuka kata mereka waja'a kalau dalam ayat waja'a rabbuka datanglah rahmu pada hari kiamat untuk memutuskan perkara bahamanya kalau kata mereka yang datang bukan Allah yang datang perintah Allah waja'a amru rabbika ya itu mereka lewat bahasa Makanya harus kita teliti. Kalau tidak, kita akan masuk ke jalan jaring-jaring mereka. Demikian pula dalam masalah hadis ini. Mereka mengatakan, "Eh, mungkin mereka tidak bisa membantah hadisnya, tidak bisa mengatakan ia riwayat dhaif karena mutawatir." Mereka lewat jalan yang lain. Itu ahli Mereka licik, mereka juga punya permainan cantik. Marja sekali lagi harus waspada. Ya, eh, banyak di antara mereka juga seperti itu. Dia main kasar, no, main apa? Main cantik. Di antaranya apa? yang yanziru rabbuna ta'ala" Turun ke langit dunia Kata mereka Yan zilu amru rabbika Ada yang mentakwilkan yang turun adalah Perintah Rabbimu Perintah Allah SWT Ada yang mentakwilkan lagi Yan zilu atau tan zilu rahmatu rabbika Yang turun adalah Rahmatnya Rabbimu ya. Ini semuanya takwil yang yang batil Bagaimana cara mengkantan membantahnya Yang pertama Ya mana seorang sahabat tabi'in atau tabi'u-tabi'in yang mentakweli seperti itu. Dan mereka adalah orang yang paling paham tentang hadis Rasulullah SAW. Makanya dalam masalah akidah ada istilahnya. Ya, referensi akidah itu adalah pemahaman selaku sore. Karena kita yakini mereka adalah yang paling aslam. Yang paling selamat. Wal-ahkam yang paling bijak. Wal-aklam dalam mereka yang paling pandai. Ya. Ini harus kita apa? Tekankan dalam ya, akidah kita. Para salafus saleh mereka adalah orang yang paling selamat. Maka kita ikuti mereka. Mereka yang paling bijak, maka kita ikuti mereka. Mereka yang paling pandai tentang ayat dan hadis. Maka kita ikuti mereka. Maka dalam hal ini kita katakan. Mana itu seorang sahabat. Tabiin dan tabu tabiin yang mentakwil, yang zilurabuna dengan yang zilu amru rabina atau rahmaturabina, tidak akan mungkin mereka dapatkan. Karena Semuanya para sahabat, para sahabat soleh sepakat, ia ya, mengatakan amiruha kamajaat, perlakukanlah ayat-ayat hadis sifat sesuai apa adanya, tidak ditakwil-takwilkan. Ya. Itu yang pertama kita katakan mana itu asar riwayat atau itu dari otak kalian sendiri. Itu karangan kalian sendiri. Apakah kalian lebih tahu dari Allah SWT? <tuh> Mereka ini sebetulnya kurang adab kepada Allah SWT. Ya. Kalau misalnya. Ya, bapaknya sendiri mengatakan. Ya, Nak, aku punya tangan. Ya. Kalau anak mengatakan. Tidak pak, bukan tangan itu. Itu kudrah. Tempili mungkin sama bapaknya. Hah? Ini kurang ajar. Ya. Apalagi kepada Allah SWT. Allah mengatakan. Wa yabqa wajhu rabbika, rabb ya Allah Subhanahu wa taala kekar wajahnya. Wa yabqa wajhu rabbikadzul jalali wal ikram. Bali ajahum abtasotat mereka katakan tidak ya Allah, engkau enggak punya tangan, enggak punya wajah. Namun itu maknanya. Ini apa? Kurang ajar kepada Allah, mengemintari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan tadi, a antum a'ma 'ala mu'min? Apakah kalian lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa ya. taala? Kemudian, yang kedua, cara membantahnya <coughs> Kita tadi mengatakan Rab, ya Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Kita bisa bayangkan, seandainya rahmat Allah itu hanya turun ke langit dunia, berarti apa? Mati kita semuanya. Karena kita tidak dapat rahmat Allah. Karena turunnya kemana? Hah? ke mana? Ke langit dunia, bukan ke bumi. Kita di atas bumi. Sedangkan rahmat Allah hanya turun apa? Sampai di langit dunia saja nggak sampai ke kita mati semua nggak dapat rahmat Allah swt, ya itu yang kedua. yang ketiga dalam terusan hadis dikatakan Allah berfirman, ya Fayaqul tentunya yang berkata apakah rahmat Allah berkata, apakah perintah Allah yang berkata ataukah Allah sendiri yang berkata? Karena ini Allah swt ini bagi orang yang apa uras akalnya sifat nggak akan mungkin bisa berbicara. Ya. Namanya adalah Zat Allah. Ya. Dia berbicara. Apalagi tidak layak, ya. Sifat Allah berbicara seperti tadi. Man ya diuni fa Apakah sifat itu yang berbicara ataukah Zat Allah? Siapa yang berdoa kepadaku akan Kukabulkan. Ya. Bahkan ulama mengatakan barang siapa berdoa kepada sifat Allah, maka dia berbuat syirik, ya. Karena namanya sifat tidak bisa sebagaimana Azad, ya. jangan mengatakan Ya rahmat Allah, rahmatilah aku. Tak boleh, haram, syirik. Ya. Berdoa kepada Azad Allah, Ya Allah, ya. ujoni asajilakum. Jangan mengatakan Ya kuadrat Allah, irhamni misalnya. Tidak boleh, syirik kepada Allah. Subhanahu wa taala kata pak ulama. Berdoa kepada Azad Allah beranggapan sifat Allah. Ya. Maka juga demikian di sini. Ya, tidak mungkin yang berbicara ini kecuali adalah zat Allah. Maka yang turun adalah zat Allah. Bukan apa? Sifat Allah tadi atau bukan rahmat Allah? Bukan perintah Allah? Sanahu, wah Taala apalagi Allah mengatakan tadi man yajunifaa Barang siapa berdoa kepada aku akan mengabulkan man yastafri nifafilullah man yasani fa'utiyah. ini semuanya adalah Allah Sanahu, wah Taala. Jadi jelas bahwasannya takwil mereka adalah takwil yang yang batil Kita tetapkan Allah turun ke langit dunia Sesuai dengan kebesarannya Tidak sama dengan turunnya makhluk Tidak boleh kita bagaimanakan eh, Tidak boleh kita apa Takwil-takwilkan Dan tidak boleh kita menolaknya Kita tetapkan Apa adanya sesuai dengan kebesaran Allah SWT Kemudian juga dari sini ada faedah Yaitu bahwasanya Inilah salah satu Waktu yang apa Mustajab untuk kita berdoa. Sepatiga malam, malam terakhir, ya. Dan salah satu ulama dan salah satu sifat salafus salih yaitu mereka ya, mempergunakan waktu-waktu tersebut untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk minta ampun kepada Allah, untuk introspeksi diri. Ini banyak luar biasa. Makanya harus ada keyakinan dulu Allah turun ke langit dunia. Ya, kalau dengan itu maka kita akan ada apa? Keyakinan dan doa harus saya dengan apa? keyakinan untuk dikabulkan oleh subhanahu wa Eh seperti malam terakhir merupakan apa? waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Apalagi kita, eh banyak butuh kepada Allah. Eh kita banyak problematika hidup-hidup. Eh kita banyak berbuat dosa. Minta kepada Allah, minta ampunan, minta rezeki, minta problematika kita dihilangkan semuanya. Allah, ya, udzuuni asajib, asajib lakum. Ya. Kemudian ada orang-orang yang Ayah mentakyyif sifat nuzul Allah turun ini muncul dengan ya ucapan lisannya ataupun ya mungkin bisa menjadi bahan untuk menolak sifat Allah turun ya, dengan mengatakan kalau Allah turun ke langit dunia langit eh dunia ini kan terus berputar waktunya ya, sekarang mungkin Indonesia pada malam terakhir nanti berapa saat lagi muncul di tempat lain kemudian sebelumnya juga muncul di tempat lain Bagaimana Allah turun? Ya. Kita katakan ya, ini adalah pertanyaan yang muncul karena apa? Eh, otaknya sudah dimasuki virus tajbih. Menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Makanya seperti dari yang awal dulu kita hamilkan. Hilangkan dulu atas tajbih. Ya. Tetapkan apa adanya. Allah mengatakan. Besutotan. Kedua tangan Allah terbentang. Tetapkan. Dan tiadakan atas B. Tidak sama tangan Allah dengan sifat makhluk. Titik selesai sudah. Namun kalau ini sudah eh, tidak berhasil. Maka muncul banyak penyakit. ya Virusnya pertama apa? Atas B. Kalau Allah turun ke langit dunia seperti malam terakhir. Bukankah di dunia ini berbeda-beda seperti malam terakhirnya? Ini sudah apa? Eh, tidak selamat dari atas B. Padahal kalau sudah dikatakan. Sudah. Titik tetapkan Allah turun ke dunia seperti malam terakhir. Selesai. Ya, tidak perlu mikir-mikir yang lain. Namun inilah asyhton terus mewaswasi. Maka dijawab oleh para ulama yang pertama Allah akulish yang kodir Allah maha kuasa atas segala satu jangan diserupakan dengan makhluk. Ia ya, makhluk kalau sudah di sini tidak mungkin tempat lain. Dan ya. demikian pula ya, kata para ulama orang yang seperti ini tidak ingat bukankah Allah as-sami Allah maha mendengar. Ya. Kalau manusia Eh antum sekarang bisa mendengarkan ana di sini bisa tidak antum mendengarkan ceramah di Madinah sana bisa tidak ah lah yang tidak mungkin mustahil ini adalah pendengaran makhluk tidak bisa terbatas semuanya maka jangan sampai Allah yang Maha Kuasa Allah yang Maha sempurna ya Allah yang Alakulish dan Qadir jangan samakan dengan kita makanya tadi sudah sampai ya. Kalau sudah tasbih tidak dihilangkan, muncul pertanyaan-pertanyaan yang tadi ngelantur. Ya. Kita katakan Allah Mah mendengar semua suara, ya dimana saja berada, tidak terhalang dari ya, pendengaran Allah سبحانه و تعالى. Maka jangan apa dikiaskan dengan sama dengan Allah turun ke langit dunia. Pokoknya yakini, sepertiga malam dimana saja yang terakhir itu pasti Allah turun. Ya, yakini sudah, hilangkan atasbih demikian pula sebagian orang mempertanyakan oh berarti kalau Allah turun naik dunia berarti apa? melewati langit-langit ke tujuh, enam, lima, empat, tiga ya, diterobos gitu kemudian lobang dan sebagainya ini adalah apa tadi? atas spih menyerupakan oleh dengan makhluk mentakyef bagaimana? tutup sudah seperti yang kita ingin tadi kaedahnya jangan disamakan jangan dibayangkan tetapkan apa adanya selesai sudah ya ada pun yang bertanya, oh kalau begitu arsnya Allah kosong, nah, ya kita katakan semua itu, ya awal mulanya jadi apa? Atas At fit. Ya, meskipun dalam hal yang terakhir ini, apakah ketika Allah turun ke langit dunia itu arsnya kosong atau tidak? Maka ada tiga pendapat dari alusunan wajah, syairul islam, taimirahim Allah merujukkan tidak, ya kosong. Karena apa fit tadi? Bahwasanya Allah ala kulli shen qadir. Kalau manusia sudah duduk di sini, enggak mungkin ada dia ya, jalan sana. Enggak mungkin. Ya. Kalau Allah ala kulli shen qadir, jangan disamakan dengan al makhluk Itu pendapat yang pertama, dan itu pendapat Syaikhul Islam Tengku Rahim Allah turun ke langit dunia seperti malam terakhir dan arsnya tidak, tidak kosong. Karena Allah, ya, Maha Tinggi. Yang kedua, ada pendapat yang mengatakan arsnya kosong. Ini tidak benar, kata Syaikhul Islam Tengku Rahim Kemudian yang ketiga, tawakuf ada yang dia tidak mau berpendapat ini atau itu, dan ini pilihannya Syekh Muhammad bin Salihimin rahimahallahu ta'ala, kalau anak pribadi lebih contoh kepada pendapat Syekh Islam rahimahallahu ta'ala, tetap Allah al-Rahman alal al-sistawa eh, karena istiwa itu artinya ala wartafa alamaha tinggi dan itu adalah sifat zatia bagi Allah subhanahu wa ta'ala eh, kemudian juga, jangan dikiaskan dengan al-makhluk wallahu a'lam bangunan Ya ingin kita sampaikan lagi dari Syarah Ashyir Hamad bin Ibrahim bin Muhammad Al Utsman tentang tadi masalah istiwa, ya apa? Apakah kosong arsnya Allah? Saya bacakan biar ya, kita lebih mantap dengan referensi yang ada. Disebutkan di sini pada halaman 280. Kalau fala huna masalaton iaitu kuruh alil ilmi fi nuzul ada suatu permasalahan yang disampaikan oleh para ulama tentang turunnya Allah ke langit dunia wahyah hal yakhru minhul arsh aula apakah arshnya Allah itu kosong atau tidak idanazzala subhanahu wa taala zaman dunia ketika Allah turun ke langit dunia kata beliau fala di alai jumhur annahu yanzil walayakhru minhul arsh Eh, kata pengarang kitab ini. Pendapat jumhur ahlu wal jamaah. Kebanyakan ahlu sunnah wal jamaah mengatakan Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Dan arsnya tidak kosong. Layaklu minhu al ars. Kala syekhul islam intemir rahimallah. Berkata syekhul islam intemir rahimallah dalam kitab minhajus sunnah. Jumhur ahli sunnah yakulun innahu yanzilu wa layaklu minhu al ars. Kebanyakan ahlu mengatakan. Allah turun ke dunia seperti tiga malam terakhir. Dan arsnya tidak kosong darinya. Kamanukilah misul zalik an Ishaq bin Rahawai. Dan ini dinukil dari ulama as-salaf. Yang bernama Ishaq bin Rahawai. Wa bin Zaid. Wa Gharihma dan selainnya. Wa nakalu an Ahmad bin Hanbal. Firisalati ila musaddad. Dan ini juga mereka nukil. Dari Imam Ahmad bin Hanbal. Rahimallahu ta'ala. Wahada ikhtiar syekh Islam. Nafsihi. Hai itu hakahadal kaul dan ini adalah pilihan atau pendapatnya Syekhul Islam Taibirahim Allah Taala bila berkata hadahuasawab inilah pendapat yang benar wa inka na taifatun mimannya jaisunna yadunu keluwal ars minhu meskipun ada sekelompok dari yang mengaku alisunna eh mereka menyatakan arsnya Allah kosong dari Allah سبحانه وتعالى wakola ayban wassawab kalusalaf annu yanzil wallayyul minhu al ars yang benar pendapat ulama salaf bahwasanya Allah turun ke langit dunia seperti 3 malam terakhir dan arsy tidak kosong darinya. Wa hada tarji' ta bihi ya. Lau kanal istiwa' min sifatiz zatiyah. Ini pendapat yang kuat menurut Syekhul Islam Temir رحمه jika dilihat daripada ayat bahwasanya sifat istiwa Allah tu, at, di atas arsy itu termasuk sifat zatiyah, sifat yang selalu ada menempel pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau wa taifatun taqifu la taqulu yakhlu walal walal yakhlu. Ada sekelompok yang lain mengatakan ya tidak memilih pendapat ini atau itu, absen ya, diam. Intinya ada tiga pendapat dari ayat al-sunnah tentang masalah ini, ada yang mengatakan Allah turun arsnya nya tidak kosong dari Allah, ini pendapat yang rajih insyaallah. Kemudian yang kedua pendapat yang mengatakan Allah ia turun dan kosong arsy ya. Namun ada beberapa yang keliru dan yang ketiga pendapat yang mengatakan atau tidak memilih salah satu daripada dua pendapat tersebut. Wallahu a'lam. Dan itu adalah pendapat Syekh Muhammad bin Saleh Zain min rahimallahu taala dikatakan di sini, "Hada ikhtiyaru walidina ala alama Muhammad al-Saleh Zain, حيث قال رحم الله وليس لنا حق في ما hal yaklu min al-arsh Kata beliau Bukan hak kita untuk berkata apakah kosong atau tidak. Harusnya Allah tadi balnasqut kamasa kata anandalikah eh, sahaba radilah anhum. Ayat namun kita diam. Sebagaimana para sahabat radilah taalamu diam dari masalah tersebut. Allahu a'lam. Ini khilaf antara alisunah tidak ya ada unsur pembidahan bagi salah satu daripada ucapan tersebut. Ya saya rasa cukup sekian apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan. Eh, malam hari ini, karena bab berikutnya ini panjang penjelasan, eh, bab tentang ru'iyatul mu'minan rabbahum fil akhirah, dan eh, mohon maaf minggu depan, karena masih hari raya tashrik, dan juga masih bawa-bawa kambing eh. maka kita liburkan, insyaAllah dua minggu lagi kita akan ketemu, insyaAllah kita akan lanjutkan akhir da'wana alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk dukung UV TV dengan belanja di UV Store